Den vänstra kavalleriflygeln var i sin tur uppdelad på två grupper. Den grupp som lämnats kvar norr om det lilla kärret skulle agera flankskydd mot det ryska rytteriet runt Pabivonko och Tohto och Lawa, Vilket främst rörde sig om Bowers och Balkanskis trupper. De svenska ryttarna ute på denna kant var arrangerade och redo för strid. Resten av den vänstra kavalleriflygeln var inte uppställda. ...och stod helt overksamma utan att ingripa långt bakom fotfolket... ...i likhet med sina kamrater på den högra flygeln. Under riten vänsterut stötte Gyllenkrok äntligen på kavalleri. Han fick syn på några skvadroner som kom i full marsch. Dessa beordrades att undsätta infanteriet. För Guds skull snart tillade han, för nu var det bråttom. Då hände det. Ryttarna gjorde höger halvt om... För att komma i läge för en attack Mitt i rörelsen föll deras blickar på en hårresande syn Det svenska infanteriet närmast dem Ute på vänstra kanten kastade sina vapen Vände om Fotfolket hade börjat fly